کلمة لفظ و جعال معنى مفردن و اسم و فعل و حرف لأنها اما انت دل على معنى في نفسه اولا ثانية الحرف والاول اما يقترنا باحد الازمينة ثلاثة اولا کلمة لفظ دیت واضی و ذکره دی لفار دی و او بیا دا کلمہ خپل کور کې دری څیسه مده ای سم د فیل حرف ته مصنف له رحما د بسم الله نرسته شروع په الکلمتو لفظن دی اکڑا. دی او ذعابانه وکړه دی باندې یو اعتراض وري دی کی مصنف له رحما د بسم الله نرستا فالکلمۃ باندې شروع کړه نو مصنف علی رحمۃ مخالفۃ کتاب اللہ نوک او مخالفۃ حدیث نوک دغه حدیث پاک راضی کل امر ذی بال لم يبدا بحمد الله فهو اقطا واظم هر غنی کار چې دغی شروع په بسم الله سره ونتی هغه کې برکت نه نو له حاضر دیو جنہ مصنف د فارانو په کار چې د بسم الله نور صد د دارک فال کلمتو کی شروع کړ په کار دا او چې د الله حمد ذکر کړي وای او دارانګه د مخالفت دا سلف صالحین او د طریقین او کا داوی طریقه او عادت داو اذا غیب دا بسم الله نور صد الله حمد کا ذکر کاو او مصنف له رحمت دا دارک اغا پا القلمتو که شروع اکڑا نو لحاظا مخالفت ده صلف و صالحی نو کرده ده دا دام پا قوت د خدا کې دی نو من رازو ده دینا جواب کهو چې موسانیف علی الرحمه ترک ده حمدو که ترک ده حمدو که ده و جنه ده ترک ده حمدو که هزمن لنفسی ہی. لوجه ده انکسار ده وجهنا لوجه ده عاجزه ده وجهنا ده ترق ده حمدوکا قطع ترازو کی ته حمد خو عبادت ده پا ترق ده عبادت سرقو عاجزی نرازی بلکه پا ترق ده عبادت سرقو اولو ده نفس رازی نورم نفس سرکش کیگی تسنگوه چی موسنیف علی الرحمہ دا حمد دلتا ذکر پری خودو چی حض من لی نفسی لوجی دا عیجز او دینکسار دا وجینا نو جواب دا کو چی دا ترک دا حمد دا پارا دو جیہ تا دیو دو سببو حمد تا پری دی ندی من انہو من حیثو انہو عبادتون یاره د حمد عبادت دغه هیڅ ته د عبادت نه تفریدي به خوښ کړنه ستدي چې پدې کې علو سره چې د نفس راځي او یو تر د حمد د دې حیثیت نشتی چې ان کتابه له کتاب صالحین دا د کتاب پسانت د کتاب د صالحین او سلف صالحین پسانته نه دی اگر تو واکيو په نفس الامر کې خو د سلاج صالحينو په شان تدای لیکن بيوم د اجزا د انقسار دوځي نداوي چې زمادہ کتاب د غوي د کتاب سره برابر نه ده چې زی په هر شي کې د غوي اقتدا وکم نو کدا تر د حمد دي حیثیت ناراسي نبادي شرطي چیرادي اغه اجزا د انقسار حاصله کی نو مصنف عليه الرحمه تر د حمد کړه ده لغایت تقدم هيشیا توجهنا چې ان کتابه ليس کتاب کتب السلف الصالحین دا کتاب پښانته د کتاب د سلف صالحین نو مل ها ازاده دی دا د بسم الله نرسته حمد ذکر نکړه او که ست راځو چې د حدیثه مخالفت رائے کنا حدیث پاک کې راغلي چې لم يبدا بهمد الله فواقطا واظم چې ابتدا په حمد سره ونې چې ناغه قليل البرکت وي نو جواب داو چې حدیث کې د لم يبدا ټکی راغله ده لم يبدا او مطلب دا دی چې ابتدا په حمد سره او ابتدا عام ده ابتدا پا یا پا قوڑ سرم کی دلیتی اتداب پا کتابت سرم کی دلیتی اس مصنف علی الرحمہ کا دلتا کتابت کی آغا حمد ندے ذکر کرے نو کی دے چھو مصنف علی الرحمہ قولن حمد ادا کرے بزبا خوبے ویلی دا الله حمد و دا اللہ شکر خوبے ادا کرے نو لہذا حدیث بانی عمل کرے دے زکالتا خولم یودع مطلق ذکر کرے دے مستلزمتا د یو انتفاضه د یو خاص صورت راغلی ده خاص صورت چې د کتابت نو انتفاضه خاص مستلزم نه د انتفاضه عام لره چې خاص صورت منتفی سو نو عام هم منتفی کتابت او نو سه نو د په ځوب بعد ایم نیری دګل لیکلی خو بینوي او کده چې پخره باندې د ریلي حديث کيم راز دي زونو المؤمنين خيره مؤمنانو باندې د خير ګومان او کته دا وای چې بیاو کار دا, چی او دا بس و چې بسم الله کيم لم يبدا رغلا د کنه نو بس بسم الله کې هم بس دا کار و چې په زړه باندې ویلو او په کتابت ضرورت نه وو بس زیرګداریک په کلمتو ذکر کړې و او البته دا بسم الله ضرورت نه و زکاته بسم الله کې مونږ وای چې په خلابه نه بيوینې نو کتابت خو پکې ضروری نه دی نو مونږ وای چې بسم الله ولیک ځکه دا یو حدیث کې راځي چې الا من یکتب کتابا فلیكتب فی اووله بسم الله الرحمن الرحیم او سره د وتا یو خط لیکي نه هغه د پسر کې بسم الله الرحمن الرحیم کی نو نه هازه دې وځينا البته بسم الله ولیکاله منګوی مقصود پدې کتاب کې هغه شي دی مرفوعات او منصوبات او مجرورات مؤتاریس دا پرالس کې چې اله کا مقصود خو پدې علم النحو کې یا مقصود پدې کتاب کې مرفوعات او منصوبات او مجرورات دي مصنف علی الرحمہ دل طباحه زکلمی او د کلام نه دی شروع په کلمو او کلام کې کړه دی نو شروع په کلمو کلام کې دا خطرک د مقصودو شروعځا کې دا فقار دا وسی مصنف علی الرحمه اول ډایرکټ شي ذکر کړي بل ها یا پسلو لا فالمرفوعات او بے منصوبات او بے مجرورات ذکر کړي وای نو جواب دا څو چې موس دام او منصوبات دا احوال د کلمې او کلام دي لفهما فمتا لم يعرفا ذ کته ویباشو ان احوالهما ته چې ترسو پوری زاد د کلمی او زاد د کلام او نه پیژني نو د دې د احوالو نه به څنګه بحث کړي چې د کلمه کلم مرفوع کلم منصوب او کلم مجرور وي لیکن ان ته چې خپل کلمه نه پیژني نو بیا به تاسو څنګه وو پیژني چې دا کلمه مرفوع ده او دا کلمه منصوب ده او دا کلمه مجرور ده نو د دې وجنه مصنف علی الرحمہ او د کلام نه کوي او به کلمه مقدم کړه پچا باندې په با بحث د کلام باندې دا څه چې مفهوم د کلمې دا, دا جز د مفهوم د چا د کلام نه نو له هازه د دی وزن نه جز مقدمه کو با خل باندې نو دی وزن علاقه دا کلمې مقدمه کړه پچا باندې په با کلام باندې ال کلمتو کی منګه تقریبا مجموعی طور سلور خبری خبري کو اولا خبر دادا دا تھی آیت دا کلمه اسمی مشتقی ده اوکا اسمی غیری مشتقی ده خبر دادا کلمه جنس دا اوکا دا جمع دا دره ما خبر دادا ال کلمه تو که علی ده علی فلام سو ده او دا دلته فلام دلتا فلام ده او سلوره ما خبره دفنه وی ترازتا نفدی الکلمتو کی مباحث اربادی سلور باختو ندی اول بحث داده شی آیا دا کلمه اسم مشتقیده او که دا اسمی غیر مشتقیده بحث آیا کلمه اسمی دا, دا جنس ده او که جمع دا. دره ما خبر علی افلام کی دا او سلورم با یا سلورم خبر دا دفتی و اعتراض اول بحث کلیما اسم مشتقی دا و اسم غیر مشتقی دا. نپدی کی اختلاف ده یو مسلک دا جمهورونو حاتو ده او بالمسلک دا بازونو حاتو ده مسلق ده جمهورو نحاتو دا ده چه دا کلمه اسم جامع ده کلمه مستقلت برأس ها لیسه بمستقل دا یو کلمه مستقل ده او دا کلمه ده چانه مستقل ده او نده دینا سشه مستقل ده ولی لانه مدار الاشتقاقی علا ارتكاب التقلفات كثيره زکه مدار د ارتقاب کې دا ارتقاب د تقلفات او كثيرو سره ده که تدای چې دا کلمه اسم مشتقه نو بیا د ارتقاب د تقلفات كثيرو هې د تقلفات او بیا بلاغې موږ دا خبره ثابته کیږي دا کلمه اسم مشتقه بغیر د نا تا دی اشتقاق ثابتا ولی نسی نو لحاظا دی و جنہ جمہورو دا دے چی دا او مسلک د بازنو حاتو دا دا کلمت دا مسلک دا بازنو حاتو دا دا کلمت دا دا مشتق دا دا ويدا دکلم من مستقدا کلم په معنا د جرح سره راضی په معنا د زخم سره راضی مستلیما مشتقده ده چانه د قلبنا د مسلک د باز نوحاتو لیکن د باز نوحاتو بانیو وتراز وارې دی چې تاسو وایي چې دا مشتقدا د کلمنا اشتقاق حکایته ده کی پکار د او د مستقمنه په منځ کې مناسبت وي انتاج با المستق والمستقمنه لفظا و مانن مستق او د مستقمنه کومه کی پکار دادہ چې عمب لفظی مناسبت وي من او عمب کی دا دا او د مستقمنه کومه موجود وي بیادا اشتقاق صحیح ده او که شرط دسی لبزی مناسبت نوی نو بی اشتقاق صحیح نده او دایت راز کیجیم لکه مثال پتور بانه منگوی ضربا مستقل ده چا نه ده ضربان نه او د ضربا د ده ضربان پا منس که ام لفظن مناسبت کوم ام سنگا ضربا کم ری بی دی ضربان کم لگه خبره دا ضربا کم وحل ده و ضربان کم سی چه ده نو ام اشتقاق ام او ام مناسبت مانوی ده نو نو هات په د بازونو هاتوبانه دای تر از بار ديږي چې تاسو داوي چې دا مستقضا د کلمه مستقضا نو دی دی مستق دې مستقضا د مستقمن حکومت کې ولا ځې مناسبت تا لکه د دې ډول پمنس مانوی مناسبت نشتا مانوی مناسبت ولې نشته ده وې ځکه نشته د کلم زر هته ويل او کلام ماتضمنه کلمتین بل اسناد کلمه لفظ نور الالهانا مفردن نو له اعدادي و جنادي دی ګور کومنسي مناسبت نوسته دي نو دی و جناده مستقنه ده هغه جواب دی چېنا مناسبت تا مانوي مناسبتم سا خودمر خبره ده و قددا مناسبت مناسبت مانوي مناسبت سا وي دا مناسبت مناسبت اگر ک په معنا مطابقي او پو مانا تضمونی کی نستا خو دغا مناسبت چه دے پو مانا التزامی کستا سنگا مانا التزامی کستا وی دا او د کل مون پومنس کی مناسبتی چه دے اگا دادے چه دی دول پومنس کی مناسبتی مانوی اگا اثر که دے سنگا اثر که دے لکه سنگا چې د جرحی اثر کی گی پچا باندی په مجروح باندې دا رنگ دا کلام سم دی دم اثر کوي پچا کې په نفس نیاتې دا انسان په نفس کې دا خبره او دا کلام څه کوي اثر کوي نو دا اثر د کلام سره کوم سره لازم دی او دا اثر د کلام سره کوم څه دی لازم دی نو په مانا مطابق او تزمنیکي مناسبت نه نوپمانا التزامی کی مناسبت تا وحاض القدرو وی یکی ویدو من قدر انتازه چیشه دے او بلکی لادا خبر ابتدئی کی اثر د کلام دا زیاد او سخت د اثر دا چانا دا اثر دا کلام دا زیاد او سخت دے دا, دا, دا, دا, دا سخت دا چانا جرحنا لکا اگر شایر والا قول اندی پیس کی چی جراحاتو سنانی قیام وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَهَا الْلِسَانِ اغا زخم او اغا پرهر چه اغا ده توری نا پیداسی اغا لیکن کم زخم او کم اثر چه اغا ده جبی نا پیداسی نو اغا جوڑی گی نو معلومی گی چه ده کلام اثر د ده جرحی ده اثر نمتی شده ده نو پا معنی التزامی دو دید وارو پا منس کی اغا مناسبت سا جمهور دو ها دا ساسو دا جواب بریک دے کمزور دے او د او سو جو تقریبا دریسلور جو د تو دا وجناح جواب بانے رد اگر ردیو دا کئی چی تاسو خو مناسبت مانوی پا موابین دا مستقو دا مستقمن پیدا کا ثابت هم کر خو دا مناسبت مانوی تاسو پا مانا پا دلالت انتظامی ثرم ثابت کر او دا دلالت التزامی چې دا چیدا مطروق و محجور بی دی طرف ته دمره التفاة نکه انو لحاظ دا دیو جنا دا خبرم ضعیف دا زکا مناسبت ان دلالت التزامی کی ثابت کر او دلالت التزامی مطروق و محجور دے بل دا ده چې چی تاسویلی چی علاقہ دی پومنس کی مناسبت یا لازم دی سر اثر دے کنی نو دا مناسبت چی کم تاسو ثابت کر دے نام پدایو جوز د دې کې ثابت کړی دی چې کلام دی زکه کلمې چې د پر خوا اثر نه وکنه چې هغه په نفس ناطقه کې اثر وکړي کلمه کومفرده ده, ده کنه کلام با اثر کوي کنه نو تاسو په یو جوز ده دی موضوع چې هغه کلام د مناسبت په یو جوز کې ثابت کوو په بل جوز کې کلمه د هغه کې ثابت او او بیا ځکه د خبره ده چې د کلام په قسمه ده. جوز کې مطلقاً نه دی دا اثر خو کلام دا یو کلام حسنہ دے او بل کلامی نو دا اثر پا کلامی سی اکی تابت درازی. او پا کلام حسنہ کی نرازی مناسبت بیا دو جوز پا جوز کرا گئے دو جوز پا جوز کرا گئے او بیا بلا خبر دا چی اثرینو کم اختلاف تے دوارو اثرینو کم چیچے دے اثر دا جرح پا مجروم چے اثر دا زخم چی پا کم چاک پیدا سوائی بھی اغه اثر د چی شي الموي د تكليفي او اثر د د كلام سي اپ نفس ناطقه کې اغه د هم او د غموي نو له هازه په ما بند د دا دا دوه اثرانو کې متشي دي علاقه په اختلاف دي نو له هازه د ديو جنا د مذهب ته د بعضو نه هاتو شي دي اگر اكيد کمزوره دي نو ديو جنا د جمهور او علماو خل داد دي چې دا کليما د اسم مستقل به راشه اده و لیسا بی مستقین علاکه دا کلمه مستقا علاکه ندا کوئی فریبانه دوان بہت سادا چه دا, دا کلمه دینستا او کداد جمع دا قدیر که یو دینستا او یو جمع دا دینستا تو الکی گی دینستی دی تو الکی گی اطلاق پا قلیل او پا قصیل گوڑ بانده او جما هغه تل کی چې غیت لا فوق الثلاثه نکیږي او د دریونه نه کم کوم باندې داغه اطلاق نکیږي د تل کیږي او دا, دا, دا خبره چې دا کلمه جنسه او, دی. جنس دا او دا کلمه جما ده نو پدې کې اختلاف ده د ګم جمهور علماء او مسلک دا ده چې دا کلمه جنسه او دا کلمه جناده جمعاندا پوګي پرې ځان او بعض نو هک وای چې دا جمعاندا او جنس نه دی په پیژل <متخل> کې جمعور راځي دا خبره کوي چې دا کلمه جنس تا او جمعاندا ماغي د پارسه دلیل <متخل> دي <متخل> داغي د پارا تقریبا درې دلیلونه دي چې دا وایي دا کلمه جنس او دا کلمه جمعاندا ده یو دلیل داقی دا پارداده چی وی کلمه جنس دا دازه کا چیدہ تمیز دا عادت اوسط واقع کی تمیز دا عادت دی اوسط چی شده عادت خدری قسمت دی اقل اوسط آؤ اکثر تمیز دا عادت اوسط واقع کی او تمیز دا عددی اوسط مفرد منصوبی خلقوی قرآتو اثناء عشراء کلی من ما اوالی اثناء عشراء اشمی او کلی من دی دا پارشی چی واقع شوئے دے تمیز واقع شوئے دے او تمیز دا عددی اوسط مفرد منصوبی اس کا چتا دا جمع ہوئے نو بیا خود دے اللہ که اللہ که دے تمیز نشو واقعی زکا جمع خود تمیز واقعی کی گی نا دادا دا او صد دا پارا بل دادا چه تسغیر دا دی علا کا خولیم تکثیر تر دی او شی اصل معلومی کی اس خبر دادا دا تسغیر چه ترا اوباسه کبل فر دا جمع تسغیر دا یو زللب با دا جمعسی شی توز وفر تهی بی او بیا به د مفر ت چ را بای تصی را و باش فربان مثال بهبانی زارریبونه دکن نه زارریبونه جمعسی غه د چېمونږه تصی ووس یو لب او بیا به د زارریبون تصیف زای روون اوبا شو م شانته دا کلین د چرتهی و جمع وای ددید تصیب دار کوولین رای دا دید تزگیر کولوم راجی کچب تا دا جیسے وائی جمع وائی نو پا کار داو چیو سل مفرد تا تلو وائید و مفرد تیشے را گلے وائی تزگیر را گلے دا دید داریک تیشے راجی تزگیر راجی دا دا دید نخوکری دا, دا. جمع ندا بلکی دا تیشے دے جنس دے پو گفریتان او پن دلیل دا دید پارداده چی دا خولد اللہ تعالی چی الہی یسع دل کلمو او داطی بود دیده قرتی چه واقع شه ده صفات واقع شه تاسو دی دی و دیدی چې د موصوفه او د صفات پر مسکي مطابقت او تذکیر او تانیث کیتی شه ده شرطه د موصوف مذکر د صفات به مذکروي کما موصوف و نسو د صفات به مثشوی او دلتا ال کلیم موصوف ده او صیبود دیده قرتی چه واقع شه ده صفات واقع شه ده کثرت د کلیم جمع واي بیا خو تاییبوی شفت نراتا زکر جمع پتاویل د جماعتون مفرد موانا شو تانا او بیا با تاییبتون پاکارو زکر شبتا باقات راگلے پا ما بیند موصوف را شفت کی اوش چی دال دلتا دلتا تو یہ باتون بلکی کلیم او چیش راگلے دے تو یہ بو راگلے نداد دی قرینشوا چی دا کلیم چیش دے دا آلہ جنس دے او جما نداد بل مسلک دا دا دری دلین دا چاده پارسو جمهورو نوحات لطا بیا دا, دا باجی نوحات یو دلیل پیشکی او پا, پا کی دا دی جمهورو پا دی نوحاتو بانی رد کئی دا اوی یو دلیل داره وی جدا جمع سکا دا چی دا دی اطلاف پا مافو پا سلاسه او دا, دا ماطا فا نه نکی د دې کلیم اطلاق د دریو نه په پره باندې کیږي او د دریو نه په کم باندې د دې اطلاق دا د دې او دا د دې نخودہ چې دا جمع دو جنسه اول چې د جنس اطلاق او د قلیل او په کثیر توور باندې کیږي او دا دې جمهور نو هات د دلائل نو جواب ورکړي تاسو یو دلیل دا پیش کو تمیز د عدد یو ستی شي ذواقی کیگی ندی وシナ کلمن نواقی کیگی کلمتان واقعی قراتو 12 کلمتان دسی او بل دلیل انداپست کی تصغیر دیتی شیرازی او بعدا غی تصغیر او د آیات طیب صفات د کلم د طاره نه واقع شه د ټای عبارت په حاضر د موضاف ترده الیه ی ساده بازل کلمی طیبو باز موضاف د کلمو زق لیهی موضاف له خود موضاف تعبیوی کنا نو د طیب د چا د طاره صفات واقع شه دی بازو اغم مفرد د دوم چی واقع شه دی مفرد واقع شه دی نو دی یو جواب وک او او د درید دلایل باندې چی وک او ارادو کو من د دې جواب نه دا کوو کتاسو وایئ چې د جمع دا جنس نه دی وری او متاه ته ثلاثه باندې نه کیږي پوګي نو جواب دا دی چې په ما فوقه ثلاثه او متاه باندې د په بعد د وضع دا او دا یو عارض د استعمال د وضعنه یعنی دا مطلب دی چې استعمال کې دا خبر راغله دا چې د دې ثلاثه مع فوق الثلاثه باندې کې جو متاه باندې کې وقعنه ده د استعمال د وزن نو دا یو عارضینсыз دی او ول عوارز لا توتبر عارصا ستتبار نه سره کوي په دې باندې او کتابو دا وایي چې تشریح ده دې دا تميز کومه حقیقي یو یا تزوید دې کولای مه توند راځي د اډوا نو موه ای اد مو بلا دلیل را دي سره صدلی تاسو سره نشته له پګ په دی باندي او چې د آیات تم کوم جواب کړی دی علاکتا تاسو په آیات کی تاویل کیه تاویل خو خلک علاکې چې تل ضرورت وی او فقاق چې ضرورت نه او به غو ضرورت نه تاویل تا علاک اغاز ضرورت نه نه علاک بې دون د ضرورت نه تادل ته له کې د لو آیات کې دې دریم په هغه څه دي چې شه ده والا بحث ده ها ټول کو ال کلمتو کې د ال فلم راغله ده په بس به زه را مضبوط في النحو جماعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية الكوا... مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة ما إرادة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلال لألا يشوش الزحن المتدين ف... اما بادود کی رو خلیده دلتا دا اما را غلی دا صرف اما اسم ده فیل ده اما حرف شرطه اما حرف شرطه او دا پسه ده تارا غلی دا فیل شرط ده غلی اصل که دلتا دا تقضیل ده مهما یکون شعو من الاشیائی بعد الحمدلله والبسمله فهذا مختصر شيء من الاشياء ثابته کچا چرته یو شی د اشیاء رست د هم د صلات نه ثابت وی موجود وی فهذا مختصر د دې چه دی یو مختصر رست د هم د صلات او د بسم الله او د حمد او صلات نه رست کچا چرته یو موجود وی بی بیا د مختصر دی او مضبوط ایم. نو اوجود دشه و یقینی ده. نو اختصار او دانچیشه لیلکا یقینی ده. دلد. نو اما دلتا ها حرفی شرطه دلتا. با اصلا تا دیده ترکیب دان کهو چی اما متزمین مانا ده سرط یا متازه اما حرفی شرط. او ورپسی بادو دادا ضروفی لازمول اضافت ده بادو ضروفی لازمول اضافت ندا. که موږ پرون ویلو تا نه چې سو الفاظ دی چې دا کلم په ترکیب کې راځي خامہ خہ بداتی شی واقعيږي مزاف واقعيږي بعدو دا قبلو دا تحتو فوقو قدامو خلفو دا الفاظ چې کلم په ترکیب کې واقع شي نو دا به تشدوی دا به مزاف واقعيږي او ما بعد بداتی شی غواړي مزاف الیهي به غواړي او مزاف لهي کې دغه څو احتمالات دي لري یا بی مضافلہی مذکور بھی او یا خو بی مضافلہی دیدی چیش بھی کم مضافلہی مذکور بھی نو بی اکتی صورت کی بعدو مورا بدا ولی مورا بدا زکا چی او علت دا بینا نکتا دے او اصل پاسمو کسی چیدے اے راستے او کم مضافلہی دیدی محزوفو نو بی اکتو احتمال دی یا خو بی محزوفی پہس با نسیل منسیات را نسیل منسیات سمانا تین نب او نو پوچی تی کی مرابی جی علاکہ نیت کی نویادی سورت کی علاکہ ام بعدو مورد ولی مورد بدا زکال سوٹ بنا نسده اصل پاسماؤ کی تیش لی ای اصل پاسماؤ کی ولی اراب دی زکا پا اسم کی تیش شای پراتتا معنی مقتدیت ای اراب دی معنی مقتدیت ای اراب سکمعنی فائلیت و مفروضیت اسم فائل واقع کی اسم مفعول واقع کی کی اسم مضاف واقع کی دیو دین اصل پاسمول کی تی شه دے ارادے او کته مضاف له هی دغه موضوع کو لیکن محذوف منوی و مثلا لپس نیت کی مراد نو بیا وقدی صورت کی دا بادو چې و ګرځي مبنی و ګرځي ولبه مبنی و ګرځي زکات له دی مشابهت د چا سره ده حرف و چې کی مشابهت ته حرف سره حد محتاجه د د موスタزه موزافله نه چاته منويتا ولې ها آزاد دي او جنا د پتي شه وګردي د دې صورت کې بدلتي شه وګردي مغني وګردي او مغني به 50 سره وګردي بعدو مغني په زمي سره وګردي ولې مغني په زمي سره وګردي زکه او کې پدې باندې ها دته نقصان کوي راغله حضرت موزافله هي نو جبیره قبیه غواری جبیره قویانه دا مگر زمانو دی وجنه دا موادو مبنی علی زمگر جی دل دی فہازا مختصرون آزا دل تو واقع شده فا فایی سمده پیل حرف دی حرف فا چی شده فا جزایی دا بات ورپسی چی شده را خلده آزا آزایی سمده حرف دی دو نو پیزان دل علامت دل تو دی, دی کشی شده اسم خفل علامہ دے نو حمیل کی بے ہوئے ہیں نو یو علامہ دا, دا چی مسند اللہی دے او دلتا حاظا چی سے واقع شو دے مبتدہ واقع شو دے نو دا مسند اللہی واقع شو دے دیو جنا علا کدھا چی شکر دول شو دا لگا نو حاظا حاظم نو حاظا اسم سو یو بیا خبرو کچی حاظا اسم دے اسم چوت اسم دے وقت اسم دے یو اسم معرب او بل اسمی مضنی ده فقته ده باندې حاذا اسم مضنی ده دا اسم مضنی ده فقته ده باندې حاذا اسم مضنی ده ده مضنی د واه قسمت ده مضنی او عمر حاضر او جمله حروف او گی پده دانده نو حاضر مبنی مشعبی بی ممنیل اصل لها نو دا اصمه اشاراتو نده بس دوبرا نوری خبریم پکستا ده خالی اسمانگا دومر او پیزنو اسمو پیلو حرف پکی او پیزنو او مورا باو مغبی پکی او پیزنو با بیا نوری خبری با روست و روست او پده قطولی خبری یواری فوقی او جب پیده چیزن با دا حاضر اشمی شعره اس اشاره چې په ترacijہ ته به موږ سلور خبرې کړې کو فووس دم را خبره دا د چې په اس اشاره کمو سو مشیر تا تل کې چونکو سره اشاره کوي دي ته مشیر ولې چې تا ته اشاره او کې ناغو ته مشابهه وكي او بل مخاطب نه کړو بلکې کسی سره ولاشي اېسمې سره اېسمې سره مثلا چې په کوم لقطه سره ته چې مثال په تور باندې زه د ترې هاذا کتاب وکا هاذا کتاب وکا دانا لے وی دستا کتاب دے نو دل تا یو مشید وی مشید سوکسو زو مشید سوکسو مشارنلہی چیچے دے کتاب مخاطب سوکسو دے اس مشیر کی شخصو نو تیچر تا میشید اس مشیر سو رضی در خبری بپکی جلو اللہ فرمائی اولائی کا حلاہ و دم من ربی اولائی کا اس مشیر رکنہ یو پا کی سوک دے موشید یو پا کی مشارنلہی بل باكي اسمي بل باكي مخاطب دار خلوه خبره باكي پیدا کهو أولئك اكي مشیب صوب ده؟ الله مشیب ده مشارلهي صوب ده؟ أولئك داغ خلق ندي يغا مخشي ترشوه ده متاقیان ده کنا مخشي هو متاقیان ترشوه ده نو أولئك داغ خلق نو متاقیان ده شه ده؟ مشارلهي ده او مخاطب دلتا صوب ده؟ نبي الله سنجد اول مخاطب صوب ده کاب زمین ده مخاطب دیکن نا اولائی که نا مخاطب نبیل صلی و سلام دیکھ او اسم اشارتی شده اولائی اولائی اسم اشارت او متقیم مشاملہی اللہ مشیر او کاب پا کچی شده اگا مخاطب دیکھ ایجی طریقہ نا حازان کم دا خبر دا یو حازان دیکھن نا دیکی بان سلور خبری یو مشیر دے یو مشاملہی دے او بلکی شده اسم اشارتا او بلتی شه ده مخاطب ده اوس الی کدل تب موشیر څوک ده مصنف علی الرحمه موشیر ده مشابه ہی دي شه ده ما فی ذهن المصنف څنګه د مصنفو ذهن کې څه شه دي ازي دي ده څه او مخاطب څوک ده دا طالبان څه دي ټول مخاطبین دي او اسم اشاره کې دا څه ده ازا ده څه دي وَهَاذَا مُخْتَصَرٌ دا مختصرن اسم دے فئل دے حرف دے اسم دے پا تفا دے باغدے دی علامت اسمی تیشه رئے دا تنوی لے پا تفا دی باغد بیرتا مختصرن تا اسم شو اسم خود فکاسم راضی کللہ دے موراپ راڑے و کللہ دے تیشه مبنی راڑی دا اسمی معرب دے کش اسمی مبنی رئے مبنی دا اسمی مبنی himself راڑی بیا بیا طول طول بل بل دا چې موږ معارض ته مخني ته ټول ول څه نه بیا موږ ننربا شانېږي په هیڅ معارض دی دا معارض ټول ټول ديږي چې سره یو پردي ټول شي زنا معارض واپس زنا معارض یا چې موږ ټموکینا بل پیل دا کوم څه سم دی چې موږ ټموکینا دی او چې موږ ټموکینا څو خار څه مده نه همیر کې دا څنګه زمانہ تک منصریف ریف علي غیر منصریف مونث ریف ده یع بعضه مونث ریف کې نوته ته یو لري ده زکلام کلمه حرف علت نصب دي په ریبان لام کلمه کې حرف علت نصب دي ندی و جن دا او ګرځیدا صحیح ګرځیدا اسدا مختصرون کو معرف سو د کلمه باندې مونږ واي کنا چې په موارب راځي څه خبرې سلو ولی موارب دی اعرابتی شه دي اعمل پکیچی شو شو شو او محل ده اعربی psychو What is the food این مقتصرون معرب ذقی qualی معرب ذکا اسمی متامکین پا ترکیف کی واقع به ده اسمی متامکین پا ترکیف کی دیو رجان و ماررب اعربی چی شو دیحد فا Instruments این با ایدا معربود دی what is the food ذک�� خبر واقع به hvadی شوید ABDÍM後 مقتدل را مقتصرونیز دیده پا رژش خبر واقع بیا خواه محل دائرہ دا پا کم زیبان زیاری سوئے؟ رابانی مختصرون رابانی آمیل پا کسیتا دائرہ پاچاو سوئے دائرہ آمیل سو کس مدد وقتی سوئے؟ یو آمیلی لفزی دیا یو بل آمیلی ما نویلی لفزی دیتا که ما ی تلفزو بیهی و ی تکلمو بیهی تلیب باغیبانی تلفز که یو باغیبانی تکلم که ندیتا چی شوئے که آمیلی لغوی و توکی نا اول عامل منوی دی معنی دا من چې دقیب تلفظو تکلم دی کی او دغه عامل لغوی دی که منوی دی عامل منوی عملی منوی څنګه دا خبر ده کنه او خبر کې عامل لغوی که منوی ابتداءات دا ابتداء ته شروع والای دا هم عامل د په مبتدا کې او هم عامل د فتا کې خبر کې نو دا عامل منوی دا کېدل یادي مختصره دي اللہ سدا مضبوط مضبوط څنګه چې واقع کیږي اې څنګه په هر اپد او بیا دا شفات دا ترکیب کې د څه چې واقع کیږي چې په واقع کیږي د چا لپاره یو چې په د علاماته نه دادا چې دوی څونه راځي او په د ورو باندې تلمین وي دوی او پټړوبانی شنوین وی نده دا ډول اسمن په خپل منځونو کې سره چې واقع کیږي ګوره مختصره نن باندې تنوین دی او مضبوطون باندې اون چې دی تنوین نو له هغه ځل سره او په ډول باندې تنوین دا غو نه دی وديو د دا ترکیب چې واکی او شر دا ده چې معنی ایم سیټیږي موږ وی دیوایو کنه عام طور باندې د صفت ترجمه چې کوي په پښتو کې ذاتي الفاظ راځي ذاتي لق رجل عالم سره داس سره چې عالم دی رجل قرئان سره داسې قرئ سره دی چې د قرئ د کوجه پدې باندې نو دا د دې د فرشر د دې چې د ماننه څه کیږي تمرین خوبه ني خپل تر تکیداره چې معنا د صفته او د موضوع هم څه کیږي څه کیږي کوجه پدې باندې نو دا مختصر چې هغه مضبوط دی پتی چې کی په نخلي کې او اس خبره دادا مضبوطن مرفو منصوب ده که مجرور ده دوم مرفو ده دولی مرفو ده زکر دیکھو شفات واقع شوئی ده چاند او شفات خطابی بی دخبل ماقبل چه ماقبل ده کم حشت نمرفو منصوب مجرور بی نو دیبا مدخ ماقبل ده کم حشت نمرفو خبریات نو دیبا مدخوا حشت نتیشه بی ماقبل کی عامل معنوی و ندیکی بام عامل تیشه بی معنوی مزبوطن ف فی نحوی جا فیسن دے فیل دے حرف دے حرف دے دا مورب دے که مبنی مبنی غروفو چی امان پر اون پر احسالاو کا چی چاپ تم حرف لے در سر کی پٹو او ڈاری پر چیداتی شہ دے مبنی دے او جی پدے بانی حروف چول مبنی آتی بس ایسن کی یہ سم مورب دے اسم مبنی دے فیل کی سم مبنی دے اسم مبنی دے غروفو چی اثر مورب ستا دے نا حرفو چ فقط حروفو کی زمن کارداده چې دا فکی معلوم تی دا حروفی عامل ده او که <سطح> دا حروفی، بس حروف با قسم یا عمل که، عمل که، یا عمل که، نکه، نو فی حروف حرف ده، او س عمل که، غیر عمل که، عمل که کم قسم نده؟ جارو نده، چه عمل که؟ مضبور که جرده، نو نحو ده که نکه لیدې په کې تدې باندې نو دا مرحو ده مونږ ته کوم درځه څه ته د اجر دا پی ور کړه پو په باندې اوس اناهو کې خبرو کو لیسند په پیله هرته دې څه سم دې په تدې باندې مونږه څه او فزان ته دې سم دې د کول د هر په جرم پکې دې ال فلم هم دې په تدې باندې یو خبر دا کنه چې دوه علامتې د تاریخ په یو کلمه کې نشي ته مګدانه په دوه علامې دې ځما کې د لسی په اړه درسي یو سړی ځه په داګه برر انسی چې دلته خو مالي پلان دی نو دلته څه دی حرفي جذبه نو دا څنګه د عالمی فکر راغلی دی دو عالمی خو نه جمع کیږي نو د عالمی د تاریخ نه تمکتي د عالمی د اسميت نه بلکې دو عالمی د تاریخ, دو عالمی دا تاریخ یو شی کې معرفي خو په کوم مسره راځي کنه نو د عالمی د تعریف یو کلمه کې نه نو فن نحوی دا نحوي خا دا اسم سو علامه په کوم معلوم سو چې موارد به موارب دو اسمی مواربو نده دقال مواربو اسمی اسم موارب دو دو پردی بانده دو دا تیشه وقی شو دی علیکا ایشی موارب کی دا کم قسم لده ام جاری مجرے سین ده جاری مجرے سین چاہتو الکی لام قلیمه کی حرف ایلا پیو ما خبز تیشه وی لیکا دالون دکنہ دا جاری مجرے سین لم كلمه هر کله ده ما قبل کی چی شه ده نزلته مالکتی شه ده نحوی کی واه لغه که هر فل ده ما قبل کی چی ده ها ساکنه جوار مدرسه دغه څو هیڅ نه اراده دي چی شه ده راپای په زمستر ده بمغه وای کنه او نه چه پتھے سره جوارې اکثر سره ده کی پدې باندې نداتف نحوی دا جارو مجرور به دي کده احتمالې دوه ترکیب یا خود دار مطالق ده پو دا تر مختصرون پوری او یا دچی دے چی دا کائنون ده پو گی پا دی بانی او بیاد کائنون تارا در کپل مطالق نده چی شواقی تیجو دا مختصرون مضبوطون دا مضبوطون دا پیجر مضبوطون پیجر مزور مطالق با کسی ترچہ پوری دید مضبوطون پوری دځانو مظور کې یو خبره ده چې څ چار تم چار مظور راځه هغه هغه ظرف ورکوي او څر د څنګه چار مظور راځي ظرف ظرف وقسمه یو ظرف حقيقي دی یو ظرف مجازي دی مقول فيه ته ظرف زمان او ظرف مکان ته چې چا لکږي ظرف حقيقي او باقی نور هیڅ ضرورت دې څه ولکږي دا غدار مظور ته ظرف مجازي و او دا په وقسمه ده یو ظرف ظرف لغوی د تل کیږي چې متعلق دی په کلام کې ذکر به او ظرف مستقر دی تل کیږي چې متعلق دی په کلام کې ذکر نو کوم ځاین کی ودا ظرف او کوم ځاین کی ودا مستقر وي کوم ځاین او کوم ځاین کی ظرف مستقر نه حد داده چې کله د فعل نو ستاره مګر د سمنو سترافي په نه یو در اسمه مستقی و نروس داشته اسمه مستقه شنفاعل عشم و فول صفت مشبه او وارس را مزم نے تفزیل و غیره صفت مشابه و عشم تفزیل نروس تاریخم نورixe کلم جاروم مجرور نروسی زنان را شی هم تورده مطالق تاردخ خیل و اق Sir تاردخ مستر و فول تاردخ شنفاعل و اسمه مفول و جار نو په دوه مقامات کې دا کوم ظرفی چې ګر دي ظرفی لاغه ورتي ظرفی لاغه کومو ځینې کې راځي فإنه د سجار موجود راغی اثم مستقلو نو سجار موجود راغی او دا مدار نه بدل <سؤال> ورکړه خلاف او کثرت دا ځار مجبور د کلام په واست کې راځي ځار مجبور پتی کې کلام په واست کې نو بیا په دې صورت کې دا ځار کې مستقل راځي دا کلام په واست ده کلام کو اس کی سے مطلب ہے مجرور د مبتدا د پر واقع شے د مجرور د مبتدا د پر اسیج واقع یا یا د جار د دی ملصوف واقع شے یا د مجرور د دی د پر اسیج واقع شے واقع شے کتے باندے نو پتو مقامات تو بیا د سر مستقر د متعلق د دی او بیا چی شی راو باتی؟ بسری، فیل باتی. او خوفین چی شی راو باتی؟ کسام راو باتی نو جارو مجرو دا فیل، اسمه مستقاو، او دا دغن روز تراشی، کوئی پرنی؟ موسیدر روز تراشی، نو کوئی پر دیبانی؟ دیبه چی شی گردی؟ دا بزر پیلاغ واسی او کداد شاپ روز تراشی، سی فا دو کلام پا واسکی راشی، کلام پا واسکی سمانا؟ دا چې موږ جوړو د مبتدا د پارټی شری لا کزیدون فداری زیدون, زیدون مبتدا وکنه فداری د اجر موجود خبر به وکړه لپاره زید لپاره او د تاجر موجود کوم یو ده زر متقعده کلاغ و ده زر مستقرره کج په دې باندې مستقرن ناروابو د دغې تر مطالب او به لا ټوله جمله د دې لپاره چې واقع کیږي زید لپاره خبر واتی کیږي مثلا تن فنحو د مختصر او اختصار یو طریقه چې مختصرون و اخت شرع خصر اخوانا فهو مختصرون چه قد اشادا کنه مفوولا اعنو لحاظ ده جانا رسطر ده چه قد مو شبا اده مفوولا رسطر ده لحاظ ده زرف اللو و غد المتاليق بديزه کنه اگر چه بعضو خلقو ده زرف مستقرم جه کسر سره فيه مهمات نحوی جمعاتو او دا جمعاتو فيه دا جماعت څنګه په فلې حرکت دا فلې دې په بنجاماته فلې سل په عبارت د زماني سره څو قسم ده د ریټ موږ ماضي مضارع کاله استعمال ده یا ماضي مضارع هم ری حاضر نو د اړېق قسم ده هم دا جماعت کوم قسم نه ده ماضي ولا خپل ادا دا ماضي به موږ څنګه پیژنو مضارع به څنګه پیژنو داسې په کتابونه کې راځي ښه وحدیث <تصفيق> متکلم <متقلن> ده په دې په باندې واحد متکلم ده د یادو مزیدونه ده کوم مجردونه ده وګ په دې باندې د مزیدو مجرد بونګه څنګه پېزونو علاوه کده چې طالبو کې د شغي په اخر کې فاعل وخته ده, ده فاعل وسیله ده کې یو شګه بعول اصل کې معرفت د مزیدو مجردو پچا باندې ده مازي باندې ده مونږ بان مجرد پېزون ده په تا ماضی باندې پیځه او کو ماضی کې به پتا خرفېږي په اوله چې باندې پیځه موږ کومه صغرا سي تبهه اوله چېږي تبو او په څنګه پیځه چې سومرا د مثلا فاعل د سیږي کورن کته ده اب ته لري چې علامه د فاعل ته کومه سیغه کده اب ته چې کې لري کې اب ته حذف کې چې هغه ته حذف ته ما بعد به وګوري دری حروفه پاتې کی کډې کټري شو نو بیا بتو مجاردونه ده او قرجات وروباتیش نویا په ده چانه سي مزيدونه دي او جماعته خدا تو علامات دا چا دکنه دا څه فعال نه کنه دا, کن؟ دا لري که کی څه د فاتي دي جماع نو دري وروباته نو مونږه دې دا ده چانه ده مجاردونه ده بیا مجاردو کې دو باب نه ده سب بابونه راځي باب د فتحا يفتونه او ذا خبر ده چې مجاردو کې به مونږه باسه کې پيزنه مزيدو ذبابونو خلق علامات دا. مجرده کې باباب څنګه پيزنه د باندې بابونه صيغت ګرځناله <سؤال> چې باغې کې دا وایو بیر دا بابونه به مونږ څنګه پيزنه یې هي به څنګه پيزنه یو ما بابونه به څنګه پيزنه دوه افته 삼 به څنګه پيزنه دا درې دا یو روز د زانه یو یوول <سؤال> چې په پیښه د پهل مزیدم بوډره نو خو ثابته کاوه بیا دغه نه روز تا دا خبره کوم چې دا خپل څنګه چې واقعي صحیح واقعي په پليدان دی بیا دا صحیح واقعي کی او بیا دغه چې قاعده او قانون نه کېدلای دي نو دغه چې قاعده او قانون نه دلګ دی یو څه خبرې خبرې جماعتو کې او بیا بیا هو دغه د مورده قدم ونی ده ما دا ما بين الاهل لا ده لكن مازيتی صبره دې الک چې دې دتی چي دې ما به متاثر دې کې پې باندې عامل لك غیر عامل لك عامل لك فوق دې باندې او دا کوم قسم نه ده افعال یې او عامل څو درې چې څه دې نو همیر کې مراث اتما يعمل الا يعمل او غيره يعمل دا کوم قسم نه جوړې چې نه پال عاملونه دې دې به تعمل کې طرف ور کې مجددي فعل فیل فائل و امگا صنگا فیدنی فیل فائل ام دیر آسان تریخه دا با او بھائیو ای بیرستن جماعت و فیهنو دا فیل فائل فو نم فیی داجار و مجرور و متالک دا اوہ دا فیهی دا فیہی که دا فیی سم دے کھائیں فی سم دے فیل دے حرب دے حرب دے حرب دے فیخو حرب سو او مورب سو کم اونی مبنی او ها هي زمير الاسم ده پنده حرف ده الاسم ده مراد ده کومبنی مبنی زمير کده زمير ده او ده ماي فل تيته يا ما ميا تي تاسو تا مراد مبني پکی پزونو غنام ډيره خبره ده اسوفي هي زمير ده کنه زمير سوقي اسم را دي دري کسمه من به دې ته پناه کومه کده زمير او بحث کو مبني کي ذمیر مخصږه ولځه کې حرفجر ور باندې کیږي لکه چې ذمیر مجرور ده بیا ذمیر مجرور په قسمه ده یو مجرور په حرفجر سره اول مجرور په مثال په حرفجر سره لکه د تفي هي مجرور په اضافت سره لکه غلامه غلامهما غلام زاده هغه ذمیر څه وافي سره ماغه مجرور په اضافت دا دای زمین متقلیس اکده مخاطر ده که غایب ده دا زمین غایب ده چه تا چیز زمین غایب راشی اما قبل چیش اواری مارجا غایب دا دای زمین چا تا جرا جیده دا مختصر تا ما جا مفتول دی فی هی پچاکی میشه مکردی کدی مختصر کی ننای زمین دی تا نا جرا جیده دا دی حضا تراجم از دراجی ده چا تراجی ده حضا تراجم ده جماتو جماکړ دي په دېhazardous کې مې جماکړ دي خو یې کده باندې معنا صحیح کیږي وردا مرزه پنده کوي څرنګه دا غلطه ترجمه byteArray کې نو که ترجمه صحیح و هو پته به وله کیږي چې سید او کاني نو بیا بس تللیږي ورسره دا مونږ hazardous راځي ما جماکړ دي په چا کې مې جماکړ دي په دې hazardous کې مې جماکړ دي نو له hazardous دلته دا څه مختصر تراجم دي دې طالبانه ما د مکردي مهمات النحوی هغه قواعد نه مهماتی څنګه په هلغه حرف دي څنګه علامت په دې کی څه دي موږ ولرنا روس تنوامیر کې را دي یو علامت په دې کی جمعیت ده دا څنګه راکنه بیا جمع کی موږ څه کی څنګه جمع صوت اسمدہ غلط څه یو جمع صحیده او یو جمع چې ده وکثراده ها دا صحیح ده که چې ما یا چې موږ تاسو ته اجازه طالباله بیا څوک سم ده دا کوم او بلہ مؤنث کوم څه ده مؤنث د ټلیفون دا دا دغه مهمات نه ترکيز کیږي په ځواب کې مذکر او غل علامت پاکستان اومنګلونه انا اول سم باندې الافلام نه یو دیم سم باندې تي چې ورکې کیږي واقعي نه څه تاول سم باندې الافلام نه څه به پولیس دیم باندې تي څه اړيښنه څه نه ده په تر دا څرګرامه د نصف تابیده چا کردی دلی؟ اس مهمات ده که مفضیده محراب ده افحال محراب ده اونوه که اسمه محراب اسمه محراب ده کم کسیم ده؟ مفرد مطریق جمع معنیس و تعلیم ده مخیبوه لکنه ده جمع معنیس و تعلیم ده اوی عراب ده جمع معنیس و تعلیم ایسی چه ده عراب های او نصف و جره پچاس کرده مو کولی نسب خدامانه نشخمه خپتي کي راضي اوسه ترادي نسب خصوصي زونو ترادي سنونو ديونو تر را نسب پتا سره راضي ورتي سره راضي نسب پکري سره راضي نسب ايا پتا سره دلته نسب پتا سره را کرے تر سره ديته د مهماتو تناسب تا ورکړه عامل پکې څوک ده دا په لن ده جماعت خپل دا خو په اړخ طرف ور کوي او مپایلو خمسوته مكن بهي و كلهو و كل فرق دې تشي ورخه ل دې تدانه سبچا ورخه ده علاقه دې جماعتو ورخه ده دې باندې مجرور دا مهمات لګېدل دې ده جر ورته مهمات دې او کوم څه سم د عوامل لفظی درکې شود اسماء عمله قالا عمله او عمله <متحدث> دا کوم څه سمه <متحدث> اسماء عمله اسماء عمله کی کومه جمله اسم مذکر اسم مذکر samt مذفله دکې بی دکې ترتیب بدل دته دا جرچا تahanرermoج با هرانت اه ترتیب وها زیاده اع dragon risque زیاده اعادت مござده اربط عبر من دوم زیاده او شحان به قبس طرف صورTu چون زیاده ابری اقم دامری یا خاطر هران تھو زیاده اعادت اجدا هست اعادت این ق Lubav What زیاده درخان ترتیب و По با بگو playoffs جوmpfen ج estéب المانسوب جودیست ار liter version 오�icosپار 첫 جاشت پ rockenh Skills密ل eyes saling with of او ولداي څنګه په پیلې حالت کې خبره کوي علامت دي چې څه کوي او دا په ترکیب کې د څه واتی؟ دا کار دا حاله کې د ثاني حاله کوي تو زمید نه په جماعتو حاضر ما جمع کوم مهمه د نه حاله کاند دي زه دلاره چې شي کوم که با په کوم کې معذور لچی شي ما با تل کوم نو حال واقع شوی دی مداخله منسوباته نه کېنه او تیم په او مفصلا او هر کاتي په مفصلا د ماطو ماطو سره ماطو په لهینه د او مفصلا ته نسخه ورته عملي خط دا جماعتو فیل نده کنا دیورتا نصبر کرد دا پا شامل ده ولی دا فیل خو فائل طرف غور کئی مفائلو خمسوطا نصبر کئی خالتا نصبر کئی نصبر کئی نو دیتا دا مباوی بند او مفاصلان دیتا نصبر کئی بی عبارتین وازیحتین بی عبارتین عبارتین مربوده منصوب ده کما دا چرچاور کئی واضحه ته د کواضیهاتاند ده دا مرفوده منصوبه کومه دا ول مذروده دي صفات که څه ده هغه علامه د صفات نه پېټونې نو عبارت ترجمه هم څه اخیږي دا چې عبارت څر چی شه ده واضحه ده کوږي په دې باندې مع اراده الامثله مع واجهتن واجهتان واجهتان واجهات دا ما منصوب ده د موفول فی هی و او بیا دا ټول جمله ما مزاق بچاتا ایراد کا او بیا ایراد مزاق بچاتا دبل علامه ورڅ موږ نو په ځا چې دوا اسونو راسي او په غو باندې 10000 او پدري موږ سم باندې 10000 راسي ته د ترکيټ کیچې مړ واه ولني سمانو نو اسونو باندې 10000 مخته او ورسره باندې درې موږ سم باندې کیچې ستره ارېلام تا نمع مزاد ده چاہتا ایرادی ده اوس ایرادو ده ایراد ده ایرادی ده ست دا جرسی آور کرده نمعہ آور کرده ام سلدک ام سلتو دک ام سلتا